13-cü məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru Ya Rəb, nə vaxt edək? yoxsa əbədilik məni unutacaqsan? Nə vaxt məndən üzünü gizlədəcəksən? Nə vaxt qəlbim qəmli olacaq? Könlümdə hər gün qubar qalacaq? Nə vaxta dək düşmənim üstün olacaq. Bax mənə, cavab ver, ey Allahım Rəb, gözümə nur ver ki, əcəl yuxusuna getməyim. Qoy düşmənlərim, uddum onu deməsinlər, mən sarsılarkən şənnənməsinlər, sənin məhəbbətinə güvənirəm. Qurtuluşunla qəlbim şadlanacaq, Rəbbə ilahi nəğməmi oxuyacaqam, Çünki mənə cömərtli yetdi.